eneo kujalo langu naitwa Asmani Kamsweke. Hapa tulipo tu ni kwenye mto unakotokea ni mto, ni, ni, ni, ni mto, mto Sabaga. Unakoelekea ni kwenye upulumuku ya mto Kondwe. Mwajaki anakwenda moja kwa moja pa kufikia mto Nyamasi, Nyamasi unaomegaa kwa e, mto huu ni Sabaga. Na eneo hili ni eneo la nkondwe. Yaani kijografia uko wilaya ya Tanganyika kukata ya Tongwe kijiji cha vikonge ndio msitu huo ulipo na ndio mto huu upo huu mto unanzema eneo ya bugwe unapita katika msitu wa kijiji cha vikonge ambao eneo hilo linaitwa mnimba unapita moja kwa moja ndio unaelekea kuja eneo la kondwe yani kitu ambacho kina fesani yale wa ya maji sababu so, maji yanapromoa kwa kasi kwa hiyo kuna mazingira mazuri kuna miti ya asiri nitulia pale. Haijawai kukatwa alifanya shughuli yote ile. Kwa hiyo ukifika maeneo yale, ni maeneo ambayo nitulivu watu wengi wakapenda kukunjia pale. Watu <tos> wanokuja kuangalia katika mazingira haya, sana huwa wanatoa ushauri. Kwa maana mpoko haya ni mazuri. Lakini endeleeni kwa swamia siendee kuharibiwa. Kwa sababu yakiharibiwa hata yaona mapromo baadaye. Mwanzo ninapokuja katika maeneo haya. Ni ambayo kwanza ukiangalia mmoja la promokia kuna mawe yamepangwa vizuri. Ukifuatia fuatilia mawe mpaka utafikie panga. Lakini ni Mungu mwenyewe ndiye aliyapanga. Kwa hiyo ni maajabu ambayo hata mwingina akifika lazima ashangae kume kitu kilipangwa na <laughs> wazili hao. kufika wakapaangalia, wakasema mwanajali ni mazuri sana. Na hatakiwa heshimiwe ya na yalindwe. hiyo mtengeneze mpango ili eneo unakotokelea huu mtu, watu wasiende kufanya uharibifu. Usifanye uharibifu. cha kuambia ni kwamba Haya limeko sio kwa ajili ya watu wa vikonge tu. Ni kwamba hili ni tangazo kama la, la nchi nzima. Watu waje waone hapo